بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب إشرح لصبري ويسر لأمري وحد الأقلة من لساني يبقى قولي. الله أفتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله ألهمني رشدي وقني شر نفسي جماعة ini dimuliakan dengan Allah SWT Allah SWT Menyebutkan dalam surat Al-Furqan Pada ayat 27 hingga 29 Tentang Pertemanan yang salah Efek salah memilih teman Yang jadi pelajaran bagi kita الله سبحانه وتعالى بفرمان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني Wakans syaitanu lil insan khazoola. nanti anda buka pada Surah Al-Furqan pada awal ayat 27 hingga 29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Wajumah ya Atu Zalimu Alayyadihi. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya, sangkin kesalnya. Ya, dia gigit kedua tangannya, sangkin kesalnya. Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit, dan dia mengatakan, Ya Leitanit takhtumar Rasulisabilah. Aduhai. Kalaulah dulu aku menjadikan rasul ya sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala Ya waila laizani lam attakhir fulanan khalila aduhai Kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku Keman dekatku, sahabat karibku, tidak seperti ini nasibku. Lagade azzallani' an dzikri bade idzani. Sungguh, dia telah menyesatkan diriku. Setelah datang kepadaku, petunjuk, dzikir, mengingat Allah subhanahu wa taala, Islam lah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah Tabaraka Taala, tentang agamanya. Wa kana as-shaytanu Dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhatir kiram, dan tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Mujahid, Al Imam Mujahid rahimahullah tabaraka taala mengatakan. Qala Uqbah bin Abi Mu'ayd, "Dah majlisan fahim annabiyya khassal min ta'am." Berkata Mujahid, "Suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang ini memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'aid ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya. Dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai rasul, sebagai sosok yang amin. Terpercaya Ketika Nabi diutus sebagai Rasul Dia tertarik kepada Islam Dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya Dalam satu jamuan Maka datanglah Nabi SAW Dan dia perintahkan Nabi Setelah dia siapkan jamuan Makanlah Muhammad Kata Nabi saya tidak makan La akul hatta tershadap Allahu lakum. Saya enggak makan makananmu ini jamuanmu kecuali kau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Maka dia bertanya kepada Nabi, "Ma anta bi'akilin hatta asyhad?" Apakah engkau benar-benar serius Tidak makan makanan di sini? jamuan saya jamuan saya ini sampai saya bersaksi terlebih dahulu qala kata nabi ya saya tidak makan jamuannya ini qala asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah seketika uqbah berkata kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga persaksianlah bahwasanya tidak ada tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah dan saksikanlah muhammad adalah utusan Allah dia pun apa Rasulullah pun makan jamuannya para sahabat makan jamuannya mereka pun pulang bubarlah majlis tersebut ternyata laki-laki ini Uqbah ini punya teman ya temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika Berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'aid Dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah Dia tidak mau melihat Uqbah Uqbah mendekatinya Maka dia berkata kepada Uqbah Ashabauta Ku dengar engkau telah Murtad dari agama nenek moyangmu Kau telah tukar agama Leluhurmu Subhanallah Inilah bahayanya kawan tapi adalah bahayanya tradisi luhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang terjebak dalam kesesatan karena mengikuti tradisi luhur. Wa idha qila la muttabi'u ila ma anzalallah andai kata dikatakan kepada mereka ikuti ini yang telah Allah turunkan maka mereka mengatakan qalu hasbunna ma wajadna alayhi aba'ana cukuplah kami mengikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami. Sulit. Maka dia katakan asal bau telah murtad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. faqala Ya. Inna akhaka ala ma taala. Walakin sanaatutu ta'aman faabu an yakul hatta yakulah dalik. Ohi, Omayyad. Pahami aku. Aku undang dia, Muhammad supaya makan jamuanku, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu maka aku ucapkan, dan aku ini masih saudaramu, temanmu, kerabatmu subhanallah Fakultuhu. karena itu aku pun mengucapkannya ya walaisa min nafsi tapi bukan dalam hatiku gak buah suqbah yani gak buah Umayyah bin khalaf Subhanallah. Dalam riwayat Al Hasan Basil dengan sanadnya, ya berkata Umayyah kepada Uqbah balaghani anak Ateita Muhammadan. Kudengar engkau datang ke majlis Muhammad. Fasta makminu. Kudengar engkau mendengarkan perkataannya. Wallahi, laa razaankah hatta tadfula fi wajhi. Demi Allah, kalau engkau masih ingin bersahabat denganku. Jangan sekali-kali kau dekat Sampai kau lubahi wajahnya Subhanallah Waktu kathibahu Sampai kau dustakan agamanya Subhanallah Sebagian versi mengatakan Dia datang kepada Nabi SAW Dan dia lakukan perbuatan Dia datang kepada Nabi SAW Kembalilah dia murtad Sebagian rewet mengatakan Tidak sempat dia mudahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pun terbunuh Pada Perang Badar Subhanallah Uqbah ini terbunuh pada Perang Badar Ada pun Ubay bin Khalaf Terbunuh pada Perang Uhud Dan Allah Mengungkapkan penyesalan Uqbah, Karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya Yang membuat dia tersesat Daripada jalan Islam Seandainya Dia ikuti Muhammad SAW Dia akan selamat Maka Allah mengatakan, mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran agar berhati-hati meminatema. Wajum ya'adu al-'dalimu ala yadayi. Yaqool ya'laytanat khatumah al-Rasulin sambilah. Pada hari kiamat orang Zalim menggigit kedua tangannya dan dia berkata, aduhai, kalau dulu ku ikut jalan Rasul. Ya wailata laytani lam attakhir fulanan khalilah Duhai Kalau dahulu tidak aku jadikan dia sebagai temanku Tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini Subhanallah Ya laytani lam attakhir fulanan khalilah Laqad adhallani 'anil dzikri ba'da idzaaani sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam aku mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam agamanya inilah penyesalan yang tiada tarah penyesalan yang tiada dapat diulang bahwa akbar jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang bijak siapa orang bijak adalah orang pandai dalam memilih teman subhanallah banyak orang-orang berhasil karena temannya adalah orang-orang berhasil dan sukses banyak orang-orang tersungkur dalam kehinaan, kebinasaan, kesesatan maksiat ya, dosa-dosa gara-gara teman. Subhanallah. Saya teringat satu hadis Yang dikutip dari Bukhari rahimahullah tabaraka taala. Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki pembunuh berdarah dingin yang herannya kita 99 orang telah dia bunuh tapi kenapa? mana pembela-pembela kebenaran menunjukkan rusak negerinya orang zalim dibiarkan orang terzalim yang ditolong bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa boleh jadi dia orang kuat tapi mana masyarakat yang banyak Ya, akhirnya orang ini singkat cerita Datang masanya ingin bertobat Maka dia bertanya kepada orang di negerinya Tunjukkan saya mana orang alim kalian ya. Saya ingin sekali kembali kepada kebenaran Saya ingin sekali bertobat Maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim Berilmu Padahal orang ini bukan orang alim Tapi hanyalah ahli ibadah Taat ibadah Kadang-kadang bapak-bapak sekalian Ibu-ibu Seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat Padahal dia bukan orang alim Mungkin karena taatnya beragama Rajin beribadah ya, Sehingga dianggap orang alim Mungkin dia telah pernah pergi haji Dipanggil orang pun dia Pak Haji Gak pernah alfa dengan sholat, masya Allah orang baik, tapi bukan orang alim. Dia orang ahli ibadah. Masyarakat menunjukkan laki-laki ini kepada sosok yang dikenal masyarakat dengan ahli ibadah, dengan, dengan seorang yang berilmu. Kata masyarakat itu orang berilmu. Datanglah kepadanya konsultasikan tentang masalahmu. Datanglah laki-laki ini kepada ahli ibadah tersebut. Dan dia bertanya, wahai orang alim Aku telah membunuh 99 nyawa Kira-kira Orang sepertiku ini Apakah mungkin untuk bertobat Mungkinkah aku kembali Kepada jalan lurus Ya, orang ahli ibadah Ini, karena miskin ilmu nekat berfatwa. Ya, dan ini menunjukkan Kepada kita bahayanya fatwa tanpa ilmu dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya. Terlampau berat dosamu ini. Ya, kau bunuh 99 nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah mustahil. Pintu taubatmu tertutup. Dia bicara dengan persangka Bukan tanpa ilmu Ya, Inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label Ini orang alim Padahal dia bukan orang alim Boleh jadi dia hanyalah orator Boleh jadi dia hanyalah provokator Yang pandai bicara Sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim Padahal, adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah. Dia hunus bermaknanya, dia tikam orang ini. Genaplah berapa orang yang dibunuhnya pak? Seratus nyawa. Wahai Allah, kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, sudah. Memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani. Jadi orang jahat selama-lamanya dia bunuh. Ahli ibadah ini. Dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa. Mati dia. Dia tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat. Padahal Allah membuka pintu tobat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat Ya sebesar apapun dosa dosanya Allah akan terima tobatnya selama dia bertobat dengan benar. Singkat cerita akhirnya orang ini terus berjalan berjalan berjalan. Ya dia udah putus asa tapi hati kecilnya terus merintih merintih ingin kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada orang-orang tunjukkan saya mana orang alim kalian saya mau bertanya kepadanya ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Ini orang alim Sosok alim Yang benar-benar memiliki ilmu Dan dia pun ditanya oleh, oleh orang jahat ini Saya telah membunuh seratusnya Apakah ada bagi saya kesempatan untuk tawabat? Dia katakan Siapa yang menghalangi dirimu daripada tawabat? Bertawabatlah engkau Rahmat Allah ma'luas ma Tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertawabat dari Allah Subhanahu SWT Kembali kepada Allah tapi sahabatku, engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajah syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik. Ternyata ini membuat dia menjadi pembunuh. Andai kata engkau mau jujur bertobat, tinggalkan negerimu itu. Pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang salih, yang taat beribadah. Bergabunglah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita lingkungan begitu besar perannya merubah. Subhanallah. Maka salah salah memilih lingkungan kita telah menjuruskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada kejelekan kejelekan kepada kejelekan kejelekan, ya dan bila. Subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang injerah meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat, dicela Uthman dia tinggalkan negeri tersebut. Bahaya Ya, ikhwatil kiram, minni mulaitum ila Allah subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan dalam hadis yang di sepakati Bukhari Muslim, Tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan." Bersabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Innal ma'a jalisi as-shalih" Waljalisis su'i kehamilin miski Wanafiqil kil Perumpamaan Berteman dengan orang saling Dan berteman dengan orang yang tidak saling Bagaikan perumpamaan berteman dengan Orang yang jual farfum Atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah Meniup besi, pandai besi Fahamil miski berteman dengan orang yang bawa misik kemana-mana bawa parfum menjual parfum. Ima'an yudiyak wa ima'an tabtaya minhu, wa ima'an tajda minhu rihal fa'ibah. Jika kau berteman dengan orang yang bawa bawa parfum untuk dia jual belikan, ya andai kata dia, andai kata, iaitulah yani, engkau tidak mendapatkan darinya. Ya, gratis engkau bisa membeli. Andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya, engkau bisa membeli daripadanya ya. Andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu, engkau bisa membeli. Atau andai kata dia tidak hadiahkan, tidak engkau beli, engkau akan mendapatkan harumnya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh. Wa nafikhul kir Perempamaan orang berteman dengan pandai besi Yang kerjanya adalah tiap hari Meniup api, membakar besi Untuk dibentuk Kata beliau Boleh jadi Suatu saat Dia bakar bajumu Dekat-dekat tepung besi Bisa terkena, baju bisa terbakar Jangankan tepung besi Berdekat dengan perokok saja Perokok Berdekatan dengan perokok Hati-hati Bisa kena kita Bisa bolong baju kita Minimal dapat racunnya Racun rokok Subhanallah Kata Rasulullah SAW Wa ima minhu rihan Atau jika tidak bolong bajumu Tidak terbakar bajumu Engkau boleh saja akan mendapatkan darinya Bau yang tidak enak Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita Maka silakan anda, ya, kepada siapa anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir anda. Teman itu akan mengarahkan anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya kepada kejelekan-kejelekan. Wowai, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya. Berteman dengan penzina satu saat, eh, ini bagus ini, Bendanya bagus ini. Ya, tempatnya di sini. Lambat laun ikut koruptor online. Koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk dia tetap konsisten. Icekam. Lambat laun nampaknya orang ambil uang, ambil uang, ambil uang. Tak tahan dia. Diteriaki orang sok suci, diteriaki orang Allah zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang hal halal yang haram pun payah dapat. Udah. Ambat ajalah ambil ajalah Kata orang oh ampe terwe, ambil terus. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor. Tak ada orang yang tersasar kecuali ada sahabat yang mengiringnya. Karena itulah kita mengukur seseorang jangan tanya dirinya. Anda orang saleh, tak perlu tanya. Lihat saja siapa temannya. Bertaqana nabi kita yang mulia alhus salam dan hadis yang riwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha apa kata Rasulullah almarhu ala dini khalilihi <tuhuely> seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya Kata Rasulullah Al mahu ala dini khaliri. Jika engkau ingin melihat ya, seseorang lihatlah siapa temannya. Teman dekatnya itu itulah di agamanya. Allah subhanahuwataala. Seorang Muslim yang taat, mustahil teman dekatnya orang kafir, mustahil, mustahil. Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah, bukan teman dekat ke pun berada, teman curhat enggak, ya. Kata Rasulullah, al, al dini qalilihi." Seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara Isi dan isi ada teman terdekat dengan seorang Dia berubah Al-imam Ibn Qayyim rahimahullah Menyebutkan dalam kitabnya ada da'wat Kisah seseorang Yang kerjanya adalah Tukang azan ya, Tukang bang, Naik ke atas menara Dahulu kala tidak ada mikrofon seperti ini Orang kalau menerihat azan harus naik ke atas menara Karena itulah dibuat menara seto ketika kerjanya tiap hari adalah azan naik ke atas menara sebelum azan dia lihat ke bawah ada rumah di sana ada gadis cantik ya dia terpikat wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat hayya 'alas salat Allahu akbar dia turun dari menara dia datang kepada gadis ini Aku ya, ketuk-ketuk rumahnya mau kenalan segala macam. Berkata gadis ini, Kau mau apa?" "Aku ingin diri, enggak bisa. Aku ini orang Mesir, engkau orang muslim. Keluarga tiap hari muazin. Ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagai menantu. Bagaimana caranya? Kalau kau mau boleh jadi. Ayahku menerima mu sebagai menantu. Dengan syarat, kau murtad, pindah agama." kata dia, tidak ada masalah yang penting aku mencintaimu. Engkaulah segala-galanya bagiku agama nomor sekian akhirnya dia pun murtad di hadapan ya ini orang tua ini dia pun murtad. kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan la ilaha illallah baru berkumpul keluarga-keluarga pesta pun digelar mereka makan-makan enak Ya, dia naik ke atas rumah gadang di sini lihat lihat. Jatuh mati. Dalam keadaan murtad, la ilaha illallah. Bahaya. Karena teman. Orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya. Allah Allahu Akbar. Ada seseorang ahli Quran, hafal Quran. Dan dia qari bahkan dia yang mengajarkan Quran suatu ketika mereka berjalan berjihad di Allah Subhanahu wa taala ya mereka melewati negeri orang-orang kafir nasara pemuda yang hafal Quran ini la ilaha illallah hafal Quran maka kita jangan pernah merasa menasdiri kita diaman daripada fitnah ini hafal Quran ya tadi muazin bahaya jangan pernah kita merasa oh aku ini hafiz bahaya Lewat benteng-benteng orang-orang Ajam, lewat rumah-rumah orang Losor, terpikat dengan orang-orang Romawi, dengan gadis Romawi, orang-orang lanjut berjihad dia tinggal di, di, di tempat tersebut, gak bergabung bersama orang-orang yang Romawi, akhirnya dia murtad, pindah agama, nikah dengan salah seorang putri mereka. Kau muslimin terus pergi berjihad Allahuakbar Ya Akhirnya Jihad usai Berbulan-bulan jihad Kau muslimin pulang kembali ke negeri mereka Melihat negeri-negeri orang ajam ini Ya Maka lewatlah mereka Di hadapan negeri-negeri ini Salah seorang daripada mereka Ada yang mengenal laki-laki Yang telah murtad ini Dia kaget telah berubah semuanya, penampilan wajah semua berubah. Maka dia berkata, woi wahyulah, bukankah kau doh imam kami? Oh iya, kau masih ingat? Iya, bukankah engkau doh mengajar kami Quran? Iya. Eh, kenapa kau di sini? Oh, aku dah pindah agama sekarang. Celaka dirimu, kau tinggalkan agama ini. Gara-gara apa? Oh, di sini aku dah nikah dengan perempuan mega, aku dah punya anak, kena sulit. Peninggalan agama ini, pulangkan nanti kita. Bertolak kepada kepadaMu, enggak, enggak bisa. Baik, kalau kutanya kepadaMu, bagaimana hafalan QuranMu? Dia katakan, Wallaih, semuanya sudah lupa lupakan, kecuali satu ayat, Ruba'ah ya Allah di Muslimin. Orang-orang kafir mereka berandai-andai pada hari kiamat, kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal selain yang lupa gara-gara apa teman dan isi teman terdekat ada salah seorang hidup di masa tabiin. Dikatakan sahabat-sahabatnya dia ingin menikahi anak pamannya anak pamannya ini terkait paham khawarij paham khawarij adalah paham yang mengkafirkan penguasa menghalalkan darah masyarakat yang tidak baik kepada imam mereka yang memerangi alih itu orang khawarij Menghalalkan darah anil untuk ditumpahkan Itu orang khawarij Maka berkata sahabat-sahabat Kami kasihan denganmu Nanti tergadai manhajmu Akidahmu Itu perempuan orang tua yang ada tokoh kesesatan Dia katakan Gampang, nanti kuajak dia kepada kebenaran Aku yang akan merubahnya nanti Bahaya Kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik Jelas, enggak aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. Akan kuajak dia supaya ikut akhlak sunnah. Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak pemberani pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman, bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada teman kawan saya sendiri. Cerita nyata ini Ya Sama-sama ya. tamat pesantren dengan saya Saya ke Madinah Dia ke Jogja Subhanallah Setelah saya pulang beberapa saat ke Indonesia Ada kawan teriaki saya Di Facebook Dia bilang Cak kulihat ulah kawan kita itu Siapa? Itu Kenapa rupanya Kalau saya ceritakan Kulihat aja lah Facebooknya Namanya ini sekarang akunnya Kenapa? Kau jawablah sebentar. Enggak. Kau lihat sendiri. Anak buka. Dia sedang nikah di rumah ibadah orang nasara Semua pesuknya berubah udah. lah bang bar. Emang saya tengok sepintas celing kawan tuh. Ya, perempuan tuh yang cantik dan jauh dengan dia baikkan timur dan barat. Sohi, ya, bahaya. Saya dakwah dia. Dia sebutkan kepada saya, ya ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah. Saya sebut, ini kitabmu ini seperti ini, Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagikan, bagikan apa nama kesper. Saya sebutkan bantan-bantan, ada di Facebooknya. Saya kirim, tak dijawabnya. Subhanallah. Payah. Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil. Dan tidak dia jawab. Tapi tetap. Subhanallah. Karena subhan. Karena wanita. Ya. Ya. Ikhwati al-kiramu rahimahumullah. Al Al Quayim Warohimuhullah Tabarakatuh Al Madzigan. Al Asdika tiga. Teman itu ada tiga jenis teman. Ada ahad ram ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya kita di sini nasi, labu harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, tak ada nasi pening kita lemah badan ya ada teman itu bagaikan makanan pokok yang harus ada tidak boleh tidak kalau dia enggak ada kita binasa wasani kadawa ada teman itu bagaikan obat dibutuhkan ialah di waktu dul di waktu kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit bukan tiap hari kita makan obat kapan kita sakit Ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagaikan kalghidza, makanan pokok. Ada teman bagaikan kadda, eh kadwa, teman bagaikan obat. Kapan kita butuh kita beli obat. Ya, yang ketiga wassalithu kadda, teman bagaikan penyakit. La yahtadhu ilaihi qat, la yuhtadira qat. Kita enggak butuh penyakit. Berteman dengan orang yang ketiga ini Anda akan tertular penyakitnya LGBT itu LGBT Itu semua pengaruh teman-teman mereka Saya kenal seseorang Jelas normal itu dia laki-laki Termasuk kerabat-kerabat kita Masuk ke dunia Waria ya, Masuk dia ikut bekerja di salon berubah subhanallah lambat laun pakaiannya udah pakaian wanita saya kenal baik itu orang laki-laki normal senang kepada wanita sekarang gak dia jadi wanita senang sama pria subhanallah kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia kerabat dia ikutkan tangan cemana bapak ini ya Kusalah ini bukan muhrim Wallah saya jujur Eh kau dia bilang pak lah pak Subhanallah Bahaya Yang jelas apa? Tempat dia bekerja Mempengaruhi dia Itu waria-waria enggak pernah jadi waria kecuali kerana ada teman Subhanallah. Itu para homoseksual nggak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang mengeluarkan penyakit tersebut. Bahaya, ya segala macam bentuk, tahu? Itu yang gafatar, tahu? Gafatar itu banyak orang nggak tahu menau. Tapi karena teman ikut-ikutan, kadang-kadang nggak tahu dia apa yang diyakini nggak tahu pokoknya ikut ikut Kata orang di sana ya, di bumi Kalimantan banyak tempat tanah untuk kita garap, hijrah-hijrah, ikut. Lambat laun berubah berubah Semua kitab dikumpulkan ada Injil, ada Quran, ada Taurat, mana mau diambil, diambil. Bahaya, teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan dan kita wajib menghindar dari perkesatan dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit kedah. Adapun teman yang kedua, kedawa. Ini teman dalam hal bermuamalah, kapan kita butuh. Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir dalam bermuamalah, jual beli. Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal Baju besi beliau itu masih tergadae di rumah salah seorang Yahudi. Dan Rasulullah pinjam gandum belum dibayar. Beliau meninggal Rasulullah. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi kafir. Nabi perkerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma kafir untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hanya bermuamalah. Boleh. Sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga enggak masalah. Berserikat Enggak masalah. Tapi sebatas muamalah. Bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim enggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita, enggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai jangan-jangan ini baju dari negeri kafir dan negeri China Yang kita pakai baju. Antum buat mobil. Negeri kafir, Jepang sana. Sebabkan orang karena pemahaman yang dangkal tentang Islam, enggak boleh bermuamalah sama orang kafir. Mati dia. Enggak bisa dia hidup. Malah dia cuma bermuamalah, tapi sebatas semua muamalah teman. Tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu kawan dekat. Kau enggak muamalah. Inilah teman yang kedua bagi kenapa tadi? bagaikan kedawat, obat kapan butuh, kita datang kepada dokter, kita minta ada teman yang tidak boleh tidak harus selama-lamanya bersama kita, dialah teman bagaikan kalghidha makanan pokok, inilah teman orang-orang salih para ulama, para penimba ilmu jangan tinggalkan mereka kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang taleh. Toleh kembali daripada saleh. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwanu in kum Allah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang calon yang penting cantik wa billah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah Subhanallah Teman-teman salih ini Dialah merupakan Kenikmatan Yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini Tidak ada mereka Jadi apa kita ini Tidak ada ulama-ulama Tidak -ulama, ada orang salih Mau jadi apa kita Subhanallah Berteman dengan mereka ini Membuat hati kita hidup Ingat dengan negeri akhirat Coba kita jauhi mereka. Sibuk dengan dunia. Kemana-mana takulator. Kumpul sana takulator. Tanahku, tanahku, tanahku. tokoku tokoku tokuku. Subhanallah. Berkata imam kita. Imam Syafir Rahimahullah. Tabaraku wa ta ta'ala. Lawna al bil-ashari. Kalau bukan ada qiyamun layel ketika telah datang waktu sahur sebelum fajar menyingsing. Untuk qiyamun layel. Kata Syafi, kata Imam kita Al-Mashyfi, im, rahimahullah, "Walau la al ashar, bukan karna qiyamul lail. Wa shuhbatul akhyar, bukan karna teman-teman yang baik-baik, bersahabat dengan kawan-kawan yang saleh, makhtartul baqa'a fi hadhihi dar Aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini. Lebih baik aku mati aja." Kata siapa? Abu Syafi' rahimahullah. Karena antum anda datang kemahdi. Subhanallah. Karena antum anda senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga. ya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita. Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aku <tik> lukau lihazah. Wa astagfirullahalaih wa lakum wa tubi ilaihi. Wa sallallahu wa wa baraka ala affihi wa rasulimu hamadil wa akhidu an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd sebelum kita menjawab pertanyaan pertanyaan yang datang kepada kita anak tadi tulis sedikit pantun karena akhirnya pak farib minta ustaz buatlah pantun anak buatkan Tahina tengah entala tu dengar aja ya. Judulnya pantun tentang berteman. Bunga rampai bunga di sana, tumbuh berbanjar di dalam taman. Tiadalah nikmat hidup di dunia, bila penjahat menjadi teman. Negeri Bali, negeri pustaka, di sana ada tersebar dakwah. Cari sahabat, teman sejati. Mengajak diri menuju jannah. Surga jannah maknanya surga. Di kota dan pasar banyaklah taman, alamnya indah, hijau berseri. Sengsara badan karena teman, menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid ini masjid bertuah tempat mengaji. Akhwat dan ikhwan Pilihlah teman karena Allah Bukan karena ia hartawan Dari rumah menuju bandara Jalannya macet penuh antrian Pilihlah sahabat orang bertakwa Walaupun tiada pakar jabatan Darilah mana datangnya banjir Dari kali turun ke kota Jangan berteman seorang yang fajir Pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman Penduduknya ramah Tiada kuduga Bila si pasir dijadikan teman Mernah sengsara Di dalam neraka Oke okay? okay. Sebelum Mengirim ke anak Pertanyaan Saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Qur'an dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep memilih teman. Allah berfirman wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiy yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تتعب من أغفل قلبه ان ذكرنا والتابع حوافه وكان أمره رطع. Al Qaf ayat 18. Ini panduan dalam memilih teman. Allah berfirman kepada Nabi nya. sabarlah wahai Muhammad. Nafsaka sabarkan dirimu maladina yadhu nurbahum bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa Beribadah berdoa kepada Tuhan mereka. Belokadati wal baik ketika pagi maupun ketika sore. Yuridu nawajha. Mereka hanya ingin wajah Allah Swt. Jadi konsep teman yang pertama, tidaklah teman, teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Swt. Yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang. Yang menghadiri subuh Yang menghadiri asar Yang menghadiri maghrib Yang mereka semuanya beribadah Karena mengharapkan wajah Allah Ikhlas Carilah teman-teman yang ikhlas Bukan teman yang ria Berteman dengan teman yang ria Kita akan terimbas Ada orang-orang yang ria, Kalau berinfak harus tahu semua manusia Harus tahu dunia Ya Orang seperti ini jika anda temani lama-lama anda tertular menjadi liar sepertinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Walajaduainakah ta anhum jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu kemana mereka akan berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah Senantiasa menyat Allah Mengerjakan salat pagi dan petang Mengharapkan wajah Allah semata Kata Allah SWT Turidu zinatal hayati dunia Jangan kau palingkan matamu dari mereka Kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya Diblalakkan matanya dengan kehidupan dunia Yang tertipu dengan kehidupan dunia maknanya kata para ulama jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia bicaranya dunia, mimpinya dunia gak ada sedikit pun space, space untuk bicara agama, untuk bicara sholat untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umrah, sadaqam, gak ada yang ada adalah dunia dan dunia, kata Allah ya wala ta'adu aina ka'anhum turidu Zina Hayatid hidupnya. Jangan kau pandangkan pandangan matamu dari mereka ini orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari gemar dunia. Walau tuhiman akfalna kalbahu antikrina. Jangan pernah kau paku dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari niat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau teman dengan orang-orang salih, sholat datang waktunya diingatkan. Ahli azan, tutup kedai ini. Tutup azan, sholat dulu. Ini teman-teman salih. Begitulah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat nabi mereka bekerja. Tapi jika dikumenangkan mereka sholat, mereka lupa semua urusan dunia. Allah rajaan, tidak menihi mereka. Tidak ada bayang di dalam Allah. Dan ibu laki-laki sejati yang tidak pernah lalai. Dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari mungkar Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka laki-laki sejati yuman, Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik. Dan hati berbolak balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang ingatkan kita akan mati segera tinggalkan alam ini, pindah kepada alam yang abadi. Yang di sana iman disiksa siksa, imam dapat kenikmat. Kata Allah, ya wajah bahawah. Jangan pernah kau berteman dengan orang yang ikut yahwa nafsunya, kau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi Yusuf Sallam, 'Lah tu sahabat ilmu mukminah. Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Baiklah, ya. Carilah teman yang amanah. Berkata Umar Bukhari, 'Wahdar sadikaqil al amin. Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah.' Wala Amin yaillah meryak Allah tidak akan pernah kau dapat sahabat yang mana kecuali dia takut kepada Allah subhanahu wa taala. Wala Tsaheb al Fajir dengan bergaul dengan orang fasik, fata'alam min fujurin. Akhirnya kau belajar dari kefasikannya. Berteman dengan pedagang penipu anda akan menjadi penipu mengurangi timbangan. Eh hey, pula, kapan kau kaya? Timbanganmu benar kali itu. Kurangnya sedikit, kurangnya satu orang, kurangnya segaris. Bagaimana caranya? Sini kuajari. Lewat. Saya punya teman, dia penjual daging, daging ayam. Dia bilang, ya itu penjual-penjual daging yang murah-murah itu semua dah mereka kurangi timangannya. Karena itu mereka berani mengurangi harga supaya orang datang. Telah mereka kurangi. La la Teman berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar, ya. Wala tutli'u 'ala sirrika dan jangan pernah kau beritahukan rahasiamu kepada orang fakir ini, yang kau jadikan sebagai teman. Ya. Wasyir fi amrika lil ladina Allah Ta'ala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarah meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Jujur mereka. Mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi mulia alaihi wasallam, "Salatan man kuna fi wajdahal halatul iman, tiga perkara dan diri seorang dia akan dapatkan manusia iman. Di antaranya ya, an tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah." Hadisnya, "An yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Ketika seseorang itu Mencintai orang lain Tidaklah karena apapun juga Hanya karena Allah Kebanyakan orang berteman karena dunia Karena kau kaya Orang semua dekat denganmu. Bagikan madu semua-semua datang Bagikan gula semua-semua datang Ini teman-teman tidak ada guna Kapan kau miskin Mereka tinggalkan dirimu Berkata penyait Disebabkan kepada Iman Syafi'i In kathuramani fa kullu nas Khamillah Andai kata harta ku bertumpuk Semua orang mengaku sahabatku Ketika kau dalam ketinggian Jabatan, kekuasaan, harta Semua orang mengatakan Ambo ku sana juga Aku ini sanak sana juga Kata orang minang. Semua jadi sana Siko-siko-siko sana sahabatnya Ketika kau kaya Ketika kau miskin Tak ada yang kenal Subhanallah Ya oleh berkata itu berkata Imam Syakir rahmalah in qallama wala khallu li sahibini hartaku habis enggak ada orang mau berteman dengan ulama sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis bukan membuat engkau tertawa-tawa sadiku ka man abakaka la sahabat sejati yang paling membuat engkau menangis meluruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertobat kepada Allah Menambal kekuranganmu itu sahabat sejati Bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu Sahabat ber, yang pandai tertawa-tawa banyak aja-aja makan-makan Banyaklah mereka datang Subhanallah Tapi ketika kau dalam keadaan sempit Terjepit Bukan butuh dukungan mereka Mereka akan banyak seperti dirimu Ini tidak ada persahabatan seperti ini Dan ini hanya ada pada orang-orang mu'min Yang mereka bersahabat bukan karena dunia Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini ketika orang telah mati dan yang berkelanjutan sampai hari ada kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman. Bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat kecuali orang-orang beriman. Kata Allah Al Akhila Uyamah Idn Ba'adum Ibaidn Aduun. Semua yang dahulu bersahabat, berkasih, bercinta menjadi musuh satu sama lainnya. Inal Muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Oke Okey, ini cukup. Bagaimana cara menghormati guru kita yang munasir? Sebatas apa menghormatinya? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah. Bila kau mampu, Dakwahi dia, ajak kepada kebaikan. Ajak dia berpikir tentang agama yang hak Agama Tauhid ya. Tetap berbuat baik Daripadanya, gurung Yang telah memberikan kepada orang daripada ilmu ya. Ustaz, saya sudah berteman lama Namun saya baru sadar Teman saya ini bukan teman yang baik Apa yang harus saya lakukan Menjauhi atau tetap berteman baik Dia sangat keras kepala dan susah menasihati itu menjadi baik. Subhanallah. Maka kau lihat dia lagi Keadaan yang saya sebutkan tadi Boleh jadi dia tidak dapat dijadikan teman Sebagai Al-ghidah, makanan pokok Tidak bisa, mungkin dia hanya temankan kadawa Obat yang kapan kau butuh Kau berteman dengannya Jangan kau putuskan pertemanan dengannya Tapi kau pilih-pilih di mana posisinya Yang penting jangan disalahkan dia menjadi temanmu Yang ketiga, apa teman yang ketiga? penyakit, jangan kalau ini, jangan berteman dengannya kalau anda yang penyakit udah dia sulit untuk bersatu dengan sulit untuk komproami, jadikan teman kedua gampang kan? gampang semua bisa masuk kemari kecuali yang ketiga, ketiga bahaya ketiga ini kalau kau bukan dokter yang handal kuat jangan dekat-dekat dia kalau kau bukan mampu mempengaruhinya Mendoak jangan jaga dekat dengan dia. Kau tertular. Apakah ritual 7 bulanan, 4 bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang Allah Tuhan senggah ada ritual 4 bulan tujuh bulan enggak ada. Yang ada ketika seseorang itu melahirkan barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Suciarkan. Disunahkan untuk mengakikahkan ketika lahir ya disunahkan untuk mentahnik. Kita ambil kurma kunyah-kunyah, ambil air itu kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya. Itu ada. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu mauludin Setiap anak terlahir, Tergadai dengan akikahnya. Yudhbahu 'anhu yawmasabi wa yuhallaqu yusamma. Pada hari ketujuhlah disembelih untuknya, akikah. Daging kambing, ya. Umur setahun masuk tahun kedua, jika itu kambing, kambing-kambing apa namanya? Kambing Jawa kalau anda yang kata kambing domba boleh umur 6 bulan masuk umur ke 7 bulan ya tanya kepada beliau ahlinya bukan promosi diberi nama disunahkan memberi nama yang baik-baik inilah tradisi dalam Islam undang orang-orang engkau telah Allah berikan karunia anak bersyukurlah tanda syukurmu aja orang untuk menikmati Ya, ini hidangan sebagai tanda kesyukuran, berbagilah dengan mereka kegembiraan agar mereka datang mendoakan dirimu, mendoakan anak-anakmu. Ini yang ada. Enggak ada hari 7 bulan, 7 apa? 7 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bukan dari Islam. Ya. Apa mau dibuat? Mau berdoa tiap bulan berdoa. Tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencari teman yang buruk Akhlaknya Yang dulu sebelum hijrah kita berteman baik Masa jauh ini yang gak tau Jangan dekat-dekat Ustaz bagaimana jika berteman yang mana Dia sholat, dia puasa Tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajiannya yang jelas berteman dengan sesama orang-orang Muslim anda kata boleh bisa perbaiki mereka perbaiki mereka dan asas berteman adalah watawasawilha anda kata ada kawan yang salah sebagai hak seorang Muslim datangi dia luruskan dia ya perbaiki dia Itulah hak seorang Muslim Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah. Dia tidak menerima terimu. Usulanmu, perkataanmu, sudah cukup. Yang penting kau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak urusan dia dengan Allah SWT. Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat masalahan. Kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu. Karena dia bagaikan... Penyakitnya akan membuat kau tercemar malam Jangan dekat-dekat dengannya Anda yang kata dia bisa kau ajak Terus dalam bab dunia Bukan itu sama dalam bab muamalan Tokonya kembalikan kepada tiga tadi Jika dua orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia, dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama. Apakah kata Mas Riba? Andai kata untuk mencari solusi tidaklah dikatakan Riba. Untuk mencari iaitu solusi pemecahan perkara tidak dikatakan Riba. Bukan untuk iaitu jelekkan suaminya dan seterusnya. Untuk mencari solusi, tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagikan ember besar Perkataanmu akan disebarkan kemana-mana Hati-hatilah Dan salah seorang sahabiah bernama Hindun bin Turutbah Dia datang kepada Nabi SAW Mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan Ya Rasulullah Inna Abu Sufyan Rajulun shahihun. Suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya Bolehkah mengambil daripada hartanya tanpa semangatawannya? Kata Nabi, kuli mayat fikir walau dikambil ma'aruf, kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran diri muda dan anak-anaknya. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya kikir dan ini enggak dimasuk, dimasukkan ke dalam bar riba. Maka saya katakan jangan sampai salah alamat. Nanti kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa berikan suami. Kenapa kita laporkan kepada tanya kepada ahluin? Tanyalah kepada para ulama Ustaz saya memiliki seorang teman muslim Tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat Kerja kita adalah menarik dia Supaya memahami Islam sebagai menembahkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendakwainya intinya Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi Ustaz Wah, saya ingin Saya ingin ini ya Ini keinginan yang baik, subhanallah ya. Tetapi Ustaz itu pernah orang maksum Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang menonfaat baginya ya. Berdoa lah kepada Allah agar diberikan ilmu ibarfah Tidak perlu berdoa ya Allah jadikan aku Ustaz Tidak perlu Tidak perlu, karena Ustaz belum tentu selamat Tidak ada seperti doa ya Allah jadikan aku Ustaz Tidak ada usbul, Ustaz cabul Ustaz tersestat Iya. Dukun tadi berlagak Ustaz Panggil kiai, pada dukun Dikerjainya orang Bahaya Jangan minta jadi Ustaz Minta lah menjadi orang yang salih Minta lah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang yurfa' Wa qurrabi zidni ilman Doa yang berhubung baik Minta kepada Rabbi zidni ilman Doa Tuhan ku tambahkan aku ilmu Daripada Rabbi jual ni ustazan <laughs> Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin Subhanallah Tapi banyak melakukan ilmunya Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain Yang melakukannya Tentunya berproses ilmu Sedikit demi sedikit Setidaknya orang tidak mengukur dirinya Andai kata dia hanya mampu menyampaikan Satu dua yang dipahami daripada agama Sampaikan dan jangan melampaui batas Yang dilarang adalah Berbicara melampaui kapasitas diri kita Itu yang bahaya Bicara tentang tafsir Menurut saya, menurut saya Kau siapa? Subhanallah Tafsir ini ada ahlinya baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat, berkata Nu Abbas, berkata Ibn Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah, itu tafsir. Bukan menurutku-menurutku menurut, emangnya kau siapa? Ya, yang jelas kembalikan kepada kepada ahli-nya. Wallahu Kita pada sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakalluhi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.